Əl-Hedid Dəmir surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adınla. Zəhə lillahi ma fi's-semavati vəl-ard, <gülüyor> və huval-'azizul-hakim. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə tərəflər deyir. O qudretlidir, müdrikdir. Lehumul mulku's semawati vel və yerin hökmranlığı ona məxsustur. O həm dirildir, həm də öldürür. O Her şeye qadirdir. Huval-avvelu vel-ahiru vel-zahiru vel-batin ve huve bikulli şeyin alim. Əvvəldə, axırda, odur. O, her şeyi bilir.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 Göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan odur. O yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz har da olsanız belə, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Ləhül-mülkü's-semawāti vəl və yerin hökmranlığı ona məxsustur. Bütün işlər ancaq Allah'a qaytarılacaqdır. Yürür cəhəldə fən və yuricə'u'n-nəhəri fin Vahu Ali Mu bid dətin sudu O gecəni gündüzə qxtır. gündüzü də geceyə qxtır. O kökslərdə olanları bilir. Əminu Biləhi vafi quməəəə qum mustaxəfiəfi. Fəlləzīn Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Sizin ixtiyarınuza verdiyi maldan xeyirxah işlərə sərf edin. Sizdən iman gətirib malından xərcliyənləri böyük bir mükafat gözləyir. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ peygamber sizi Rəbbinizə iman getirmeye çağırdığı halda, size ne olup ki Allah'a iman gətirmişsiniz. Əgər siz müminsinizsə, bilin ki, artıq O sizdən əhd almışdır. Əgər siz müminsinizsə, bilin ki, artıq O sizdən əhd almışdır. وإن الله بكم لَرَؤوفٌ رَحِيمٌ سizi zülmətlərdən nurə çıxartmaq üçün öz quluna açıq aydın ayələri nazil edən odur. Həqiqətən Allah sizə şəfqətlidir, rəhimlidir. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرsize nə olub ki malınızdan Allah yolunda xərcləmirsiniz al bu ki göylərin və yerin mirası Allahındır sizlərdən Məkkənin fətinindən əvvəl xərcləyib döyüşənlər başkalarıyla eyni değillər onların dərəcəsi mallarını fəthdən sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı vəd etmişdir. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Mən dən-nəlli yuqridu lillahi qadn hasanan fayudayfuhu lahu Kimdir o şəxs ki, Allah'a gözəl bir borc versin, Allah yolunda malını yaxşı işlərə sərf etsin, o da onun üçün bunu qat-qat artırsın. Onun üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Yəvmə tərəl-mü'mininə vəl-mü'minəti yəsəə nūruhum beynə eydiyhim və bi Büşrakumul yevma cennetun tecri min tahtihal enharu halidin fiha. Zalikahu'l fawzul azim. O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Onlara Bu sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız deyiləcək. Bu böyük uğurdur. Yawma yaqulu'l munafiqun vel munafiqatullazina amanu önte bismil nurikum qinirciu varakum feltemisunura fudrib beynehum bisuril lahu bab babu baatinuhu fihi errahmetu wadhahiruhu min qiblihi eladab o gün münafık kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə biraz gözləyin ki Biz də sizin işığınızdan alağ deyəcəklər. Onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb işıq axtarın. Onların arasına içəri tərəfində mərhəmmət, çöl tərəfində əzab olan qapılı bir səd çəkiləcəkdir. Yunadunahum alamnakum ma'akum Qalû bələ vələkinnəkum fətəntum enfüsekum və tərabbəstum və irtəbtum və tərabbəstum və irtəbtum və qarratkumul əmāniyyü hattə jəəə əmrullah və qarrakum billəhil onları haraylayıp diyecəyler. Məyər biz sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər deyəcəklər, bəli, lakin siz öz-özünüzü aldadırdınız, Möminlərə bəla üz verməsini gözləyirdiniz, haqqa şübhə edirdiniz və Allahın əmri gələnə dək sizi yoldan çıxartdı. Toğlayan şeytan Allah barəsində sizi yaman aldatdı. Əl-yəvmə la yuxadu minkum fidiyyətun wələ minəl-ləzənə kəfəru Məəvəkumun nəruhiyə maulakum və bihsəl-məsir Bugün nə sizdən, nə də kafirlərdən heç bir fidiyə qəbul olunmaz Sığınacağınız yerdə otdur Sizə layiq olan elə odur Ora nə pis dönüş yeridir. Ələmmə yəninə ləzinin əmənə təxşə qulubuhum li zikrillahi və ma nəzələ minəl haqq. Və la yekunu keləzinin utul kitabə min qəblə fa talə aləhiməl əməd fa qəsat qulubuhum və Möminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması, daha öncə özlərinə kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdiyidən sonra isə qəlbləri sərtləşmiş, çoxsu da fasıq olmuş kimsələr kimi olmaması vaxtı gəlib çatmadım. İĞLƏMÜ ƏNNƏLLƏHƏ YÜHİYİL ƏRDƏ BƏĞDƏ MƏVTİHƏ Qad bəyyənna ləkumul əyəti, ləalləkum taqinun. Bilin ki, Allah torpağı onun ölümündən sonra dirildir. Biz ayələri sizə izah etdik ki, bəlkə anlayasınız. İnnəl mussaddiqinə vəlmussaddiqati vəəqradu allaha qabdan həsənə. وَاَقْرَضَ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və sədəqə verən qadınlar və Allah'a gözəl borc verənlər üçün əvəzi qat-qat artırılacaqdır. Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ Allah'a və O'nun elçilərini iman getirenler, Məhz onlar doğru olanlardır. Şəhidlər isə öz Rəbbi yanındadırlar. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəlincə, onlar cəhənnəm sakinləridir. İləmum. 114. وأنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 115. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بِلِّنْكِ دÜNYA HƏYATI OYUN ve Bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənziyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir, sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görürsən, sonra isə o çör köpə dönür. Kimisini ahirette şiddətli əzab, kimisini də Allah'tan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Səbiqu ilə məğfirətin min Rabbikum və cənnətin ərduhə kə ərd-i səmai U'iddət lilləzīnə əmənu billəhi və rüsunihim. Dəlikə fədlullahi yüqtihimən yəşəək. Wallahu dül fədlil azim. Rabbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi göyün və yerin genişliyi qədər olan Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah, böyük lütf sahibidir. Mə əsəbə min musibətin fəl-ərd vələ fənfusikum illə fə, fə kitəbə. İLLƏ Fİ KİTƏBİN MİN QABLİ ƏNNƏB RƏƏHƏ, İNNƏ ZƏLİK ƏLƏLLƏHİ YƏSİR. Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün çox asandır. LİKƏYLƏ TƏƏSƏW ALƏ MƏ FƏTƏKÜM VƏ LƏ TƏFRAHƏW BİMƏ AƏTƏKÜM VƏALLAHU LƏ YUHİBBÜ KÜLLƏ Allah, bunu əlinizden çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinməyəsiniz diyə belə izah edir. Allah, Heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Allazina O kəsləri ki özləri xəsislik edir, insanlara da xəsislik etməyi əmr edirlər. Kim haqdan üç çevirsə, bilsin ki, Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Ləqəd ərsəlnə rüsuləna bilbəyinəti və ənzəlnə məəhəmül kitəbə vəlmizənə liyəqümən nəsü bilqistə. Və ənzəlnəl hədīdə fīhə bəəsun şədīd Fīhə bəəsun şədīd və mənafi'u linnəs Və liya'ləməlləhü mən yansurhu və rüsülehu bilğayib İnnəlləhə Biz ilçilerimizi aydın dəlillərlə gönderdik və onlarla birlikte kitab və tərəzi nazil etdik ki insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük quvvə və insanlar üçün mənfəətler olan dəmri də endirdik ki Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri düzə çıxartsın. Həqiqətən Allah güvvətlidir, qüdrətlidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik. Peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır. شقي اذا فاسقلر دم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه rafa wa ورهبانيه ابن تدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون Sonra onların ardınca dalbadal badal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsanı göndərib ona İncil bəxş etdi. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdır. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik, onların çoxu isə pasiflərdir. Yə əyyühəl-ləzənə əmənu ətəqülləhə və əminu bi rəsulih, yuqtikum kifləyni min rəhmətih, və yəcəlləkum nurən təmşunə bihə ey iman gətirəllər allahdan qorxun və onun elçisinə iman gətirin onda o sizə öz mərhəmətindən iki pay bəxş edər sizə düz yolla getməyiniz üçün nur verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Li <Sessizlik> an ya'lama ehlu'l-kitabi an la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa an al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha. Wallahu azim Beləcə kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfündən heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, lütf Allahın əlindədir, onu istədiyinə bəxş edər. Allah böyük lütf sahibidir.